Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Én telefonálok. Egyelőre, a földi Robert nem veszi, fel, sőt, valóban át Nem még egyszer. Fiala János vagyok. Eszem ugye 0630. Csalódott lennék, de hát... Tegnap is küldtem S.M.S.-t, ma is. Fiala János. Lehet? Akkor adásba segítelet. A vonalban Alföldi Robert. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy te a Danton halálát megrendezted a Vicks arról ki kivel egyeztet, és mikor történik ez időben? Mert ez körülbelül egy évvel, évvel ezelőtt volt, és az igazgató egyeztet a rendezőben. De igazság szerint ez úgy történt, hogy ugye a Elég köszönjük, hogy mondtam, hogy megyek és kellett hogy, hogy mit. És a Dantom az az ötlete volt, hogy nézzem meg. És akkor mit jelent az, hogy te megnézted? Elolvastad, mi történt? <gül> hát elolvastad, az ember ismeri, csak ugye akkor ilyenkor fel kell mert... Ami azt jelenti, hogy te már rendezted a dantó halálat? Nem. Csak ismered? Most a szín darabot. igen. Az, hogy vajon ez miért volt ötlete, az eszegyinek, azt tőle kell kérdezni. De erről hogy valami nagy darabot kellett csinálni. Mit jelent az, hogy nagy darab? Hát, hogy valami nagy klasszikust, valami olyat, ami, ami bonyolultan nagy dolgokról beszél, ami, aminek van valami aktualizálása, nem aktualitása, nem úgy, hanem mit a mangyelbők nagyszeretésének kétszerzadiké forduló ünnepeljük. Akkor, amikor te elmentél tárgyalni, a te fejedben nem is volt darab? <gül> nem, nem. De ez nem tárgyalás, ezek beszélgetés. Értem, akkor be, oké, de beszélgetés. Hát, de volt darab. De biztos más darab volt. És meggyőzött az eszeny ezek szerint? De inkább meggyőződni, mondtam neki, hogy elolvasson, és azt mondtam, hogy rendben van. Az akkori rendetbe akkor te még igazgató voltál, már lehetett látni, hogy tehát a te a naptáradat hogyan töltött be, mint Herbert Funkáráján, aki 2084-ig be van táblázva különböző programokkal? Hát ez úgy történt, hogy amikor a nemzetének az eredményét képzették, akkor az elnök azon elsőn egy férre múlva telefonált, hogy hogy mindenféleképpen, hogy mennyi dolgozzak. Tehát, hogy abszolút az arról szólt, hogy segítő kész. És, és az időpontot azt mondtam, amikor beszéltük meg, de hát így, így, így lassan-lassan telik az a naptára. Tehát különböző egyeztetések alatt, hogy mikor ilyen. Te kezeled a naptáradat, vagy van ügynököd? Nincs nekem barátom van, aki segít abban, hogy a naptáram rendben legyen. És rendben van? Hogy érted, hogy tele van-e? Hát egyrészt, tele van-e, másrészt van, nincsenek-e benne duplikációk? Duplikációk nincsenek benne, némi, hogy mondjam, sűrű munka van benne, még nincs duplikáció mellett nem lehet meg csinálni. másrészt meg tele van Istenem. Annak idején volt a Friderikusszal egy műsorunk, jut eszünkbe, aztán ez tovább kellett változtatni, mert kiderült, hogy volt ilyen címmel műsor. Ennek volt az egyik epizódja, a mit csinál a szél, ha nem fúj, ami azzal volt kapcsolatos, hogy az akkori miniszterelnök német Miklós megnyitotta egy vitorlásversenyt, bedobott valamilyen koszorút a Balatomba, vagy mindenki ott maradt, mert egyáltalán nem fújt a szél, és a hajók egy tapottat nem mozdultak. Én jól sejtem azt, hogy te is olyan vagy, mint a szél, tehát hogy képtelen vagy nem fújni? Hát nem, igen. <gül> Neked a leghosszabb tétlenül töltött időd az elmúlt három évben, az mennyi volt? Fú, egy nap. Te fizikailag rosszul leszel attól, ha nincs dolgod? <gül> hát ez már ilyen pszichológiai megyünk bele. Én azt gondolom erről, hogy biztos mindenki máshogy dolgoz, mert sem. Én magamból indulok, én ilyen vagyok, bár próbálom tagadni. Nekem nagyon fontos, hogy szerintem hogy most dolgozzak, és ne legyen időm, hogy mondjuk sokat rágódjak a múlton, például, hogy is nyilván de nem akarok ilyen nemzetéről beszélni. Nem is volt terve véve. Uh... szerintem, nézd, ez olyan dolog, hogy most hívnak. Nem sérdek kívánta, hogy nekem nincs munkám, mert persze lehetne nemet is mondani. De hát olyan munkák, olyan, olyan helyzetek, meg olyan lehetőségek adódnak az ember nem mond nevet, Mert érdekel. Tehát talán ez a legfontosabb érdekel. Amikor megszületett a Danton halálának a szövegkönyve, annak a keletkezési körülményeiről mesélnél nekem és annak a néhány hallgatónak, aki mögöttünk van? Hát ugye van a Gosszalányi Fordítás, nagyon szép, nagyon klasszikus fordítás. A klasszikus fordítást az kikövette el elnézést? Még egyszer? A klasszikus fordítást azt kikövettel? Kosztalányi, mondom. Uh -huh. Elnézést. Ö, csak nagyon nehezen értető. Tehát kicsit úgy van lefordítva, hogy már benne van ez a, az a nagyon mert a büknői mellett. És akkor nagyon sokat agyaltunk, a vörösszöbbi valaki ugye a hogy, hogy hogy hogy meg nincs legyen a szöveg. És akkor beszélt a forgacsondrással, és van három nagy sérül, a nagyobb hiú, hogy lefagyították ezt a darabot, akik három 20 évesek. És az a probléma, hogy mindig a, az ilyen 40-50-es meg probléma, mint amilyen én vagyok, hogy valami olyan mai nyelvű, nyelvű legyen, azt nem azt jelenti, hogy, hogy profán nyelvű legyen, de olyan mai beszélt nyelvű legyen, uh -huh. minél inkább lesenhető. Azt, azt ezek a költök ezt, ezt maguktól beszélünk. Neked volt instrukciód? Köszönöm. Neked volt instrukciód? Nem. Az az instrukció, hogy minél pontosabban fordítsanak le egy darabot. Akkor ezt egyen vagy hárman tették? Ezt hárman tették. Az, ami akkor született, ahhoz ti még hozzányúltatok a vörösszel? Persze. Vörös is hozzájött, és aztán én is. Tehát én húztam, és Jó, de most akkor át a három fiú három anyagot adott át, vagy egyet? Nem, egyet. Egyet? Ahhoz ők már nem nyúltak hozzá. Ahhoz ők már nem nyúltak hozzá, ahhoz nyúltam én hozzá, tehát azután húztam. Illetve... Hogyan tetszett az a szöveg? Nagyon tetszett. De hát úgy, ez úgy indultunk meg, ennek a munkának, hogy csináltak a fiú próbafordítást. Ez egy nagy meló? Lefordítanak szinte a rabat? Szerintem borzasztóan. <gül> nagyon, nagyon Mi volt a te dolgod és a vörösé? vörös dolgod azt jelenti, a dolgot a tető alá hozza, figyeljen rá, folyamatosan ellenőrizze, dolgozzon. Az én dolgom meg már annyira, már, már csak annyi volt, hogy ö, az egy két szövegből az előadás szövegkönyvét megcsináljam. A pontot kirakta le, a vörös vagy te? Én. Hányadik verzió az utolsó? Jaj, nem tudok erre Sok? Látható, hogy... Nem, hát neki nem tudom, hány variációjuk volt, én egy kész szöveget... Jó, mennyi ideig dolgoztatok csak a szövegkönyvön? Hát ők legalább egy fél évet, egy évet, aztán én utána egy hónapot... Nem, hogy az én szavam számítana, bár kétség, hogy a mostani beszélgetés egyik alapvető rugója a hihetetlen lelkesedés, valamint a megtiszteltetés, hogy beszélsz velem, ezt most nem gúnyol, de mondom, szerintem te ezt tudod. De tényleg ez a szövegkönyv azért is volt fantasztikus, mert e, ha csak nem emlékszem rosszul, de azért annyira régen nem történt, nélkülöz minden olyan aktualizálást, amitől az ember egyébként időnként nagyon rosszul érzi magát. De én ezt amúgy sem szeretem. Tehát bármi, tehát szoktak elmaggatni, szokottak elmagatni, ilyen nem direkt aktualizást szóval nem szoktam csinálni. Ez, ebben meg a lidérces, valóban ebben a lidérces, az az, hogy ez egy 180 egy színdarab, egy 24 éves ember tollából, vagy 23. Igen, ez 1835. Igen. Ami, ami, hát <gül> arról beszél, ami ma van. Mert pontosan fogalmaz, mert semmi más nem csinált egy nagyon okos és nagyon intellektusú valaki, ugye az azt jelenti, hogy 50-60 évvel előtte volt a francia forradalom, hogy ránézett, hogy mi történt, amit szóval, ugye nekünk sem ártalamos van megtenni a bizonyos-történelmi eseményeinkkel, és megpróbálta megvizsgálni, hogy ott mi történt és hát ugye egy zseni ez beszélgetünk a... hát ez a darabból többé kevésbé kiderül azért ez nagyon megvan írva igen, ez nagyon megvan írva Így van. Így van. az hogy ki játszik, milyen szerepet az mennyire te döntésed beleélt vagy ki hogyan ér rá tehát hogyan választhatsz ilyenkor színészt hát ugye az hogy a az hogy a Zsolt az az Danton az adott mert ugye egy ekkora, ekkora darabhoz az fontos Elnézést, most egy hülyeséget kérdezek, de nézd el nekem. Ennek a darabnak ki a főszereplője? szereplője? a <s> ezt. <COVID> Igen, ezt kérdeztem. ki a főszereplő? Igen. Tehát, egy, tehát egy, nem egy. Szerintem nem egy. Hogy a tánc rendben utoljára jön ki a stól, az nem azt mutatja, hogy ő a főszereplő. <gül> De az azt mutatja, hogy ő két felvonást játszik. Értem. szinte egyet csak csak elbetép. László Zsolt most talán a Vörösmarti színházban van uh, Székesfehérváron, vagy rosszul emlékszem rá, nem vagy a Igen, ott van. Ott van. Igen, ott van. Tehát onnan el kellett engedni. Igen. Az adott volt, hogy ők lesznek az egy pár. Igen. Hát ha van ilyen, akkor az ember mi nem használja? Mert ha van ilyen két színész, akkor, akkor az nagyon fontos ez. A Lászlóstól Alföldi trió az mennyire egy erős trió. Vagy ha. De, vagy az, ha, ha az nagyon erős trió. Annak az eredete, valahol a homályba vész, de ha meglátnánk, az miből eredeztetik? Az abból eredeztetik, hogy, a, hogy a, a Zsoltot én a Velencei Kalmárban hívtam dolgozni, azt nem húsz éve volt, azóta meg is a Budapesti Kamara Színház, annak volt a színház nyitó előadása. És akkor ott még nagyon-nagyon rosszul dolgoztunk, akkor ő az új volt, bármint, hogy szerint rosszul dolgoztunk, mert egy nagyon más világot képviseltünk, aztán ez egy, egy híres történet a Zsoltnak, és akkor utána én rendeztem a Harami Haramiák című darabját, aminek két szerep van, a két Murfiú, és akkor ott meghívtam a, a Stolt, meg meghívtam újra a Zsoltot. És a Zsolt annyira elcsülálkozott azon, hogy egy ilyen feszültséggel teli munka után visszahívtam, hogy ilyen minden gát átszakadt. És ez az valahol az volt, ez így áll És a Stolt? A Stolt visszaműszom, mikor dolgoztam vele először, ez tőle, szerintem a Ez most nem értettem ezt a mondatot, elvitt a cica. Hát, hogy nem, én nem emlékszem rá, mikor dolgoztam vele először, a halamiekban dolgoztam vele először. Hát én szívtam, hogy jöjjenek. Neked vannak itt színészekkel, vagy ezt nem lehet barátságnak nevezni, vagy nem tudom, minek lehet nevezni? Hát ezek most már barátságok, mert a hevédel is azt hiszem, meg a bánfalvival is meg. Nagyon sok emberrel van barátság most már. Na az a barátság az hol kezdődik? Vagy ez egy hülye kérdés? Nem egy túl jó kérdés, főleg itt kollégákkal, de. <gül> Nem, a, nálam a barátság egy olyan szoros kapcsolat, hogy később meg, megsértődtek környezetemben lévő emberek, amikor azt mondtam, hogy ők hozzám nagyon közel álló emberek, de én kétségtel aggasnyán vagyok hozzád képes, de hogy az én életkoromban barátukra már nagyon nehéz szert tenni. Nincs kérdésem felé, uh -huh. vagy velük kapcsolatban. És László Zsolt és Tólandrás adott, és a többiek? Hát a Helér Gábor szintén adott volt, mint Szent és is a véghez szerződött, és hiszen az voltak a vígtársulatok, akiket ugye én ismerek, volt, volt akivel dolgoztam, volt akivel nem dolgoztam, és akkor így kellett összerakni a vígből. Ismét egy rossz kérdés, de engednek, meg annyi rossz kérdés, de én így ismerkedem. Te egyébként egy gyakori színházba járó valaki vagy? Ha tehetem, igen. És mennyire teheted? Nem, ne, ne a mostani elfoglaltságodat vegyük figyelembe, és ne azt az extrém példát, ami az elmúlt fél év volt, normális, relatíve, konszolidált időszakban. Én kíváncsi vagyok, igen. Én asszonyt kíváncsi vagyok. Nekem fontos, hogy lássan. De nem, nem szakmai lehet fontos, hanem, hanem, hogy érdekelnek előadások. Mennyi ideig tartott a próba? A próba az uh, két hét volt. Mennyi? Két hét. A sok vagy kevés? Az normálisnak, mondható, de inkább sok, tehát mi a... Az délelőtt, délután? Délelőtt és este, igen, de nem mindig. Az helyszínen vagy máshol? Helyszínen, díszletben, mert ugye első bemutató volt a évadban, tehát májusban, júniusban volt erre a fogadás, és akkor megsehetnek a díszletet, mert mire... Ki a díszlet? Díszletben Szerobi. Ki volt az István a király díszlete? Fontos-e az, hogy egy színésznek tetszen a saját maga díszlete, amiben játszik? Szerintem fontos. Mit csinálsz akkor, ha egy színészed arról nyilatkozik valahol, hogy ő nem ért egyet a díszlettel, ez a szabadsága megvan-e, vagy beszélgetsz vele utólag? Megvan a szabadság, és ezt mondom, hogy nagyon sajnálom, ha nekem tetszik. <laughs> De egyébként szóvá teszed neki azt, hogy miért nyilatkoztál, ezt, vagy ez az ő szabadság jogaik? De, de hogy teszem szóvá. Két, szó. Két nagyon pregnás díszletről van szó. Itt vagyok. Most már, igen, most újra hallok. Két nagyon pregnáns díszletről van szó. Figyelj, ha te olvasod, próbál nem tudod elmondani azt, hogy miért ez a díszlet, és nem tudod őket meggyőzni, és nem tudod az előadás hangulatát, stílusát, esztétikáját átadni, akkor ez az én bajom, tehát akkor ez az én bűvöm. Tehát amikor az ember először találkozik az nem, össze. Nem, azt mondtam, hogy nagyon pregnáns, akkor lehet, hogy ebből nem derült ki. Én a ké, mind a két díszletet, bár a, az első diszletnél nem lehetett tudni, hogy ez bezáródik, tehát az, az, az nem volt evidens, de az első diszlet, vagy a, a Dantó halálának a diszlete az adja magát. Az, az, az, ott minden anyagtiló, ott, ott a székeknek a felső harmada is úgy van kialakítva mert azt gondolom, hogy egy díszlet az arról szól hogy, hogy valahogy egybe van a rendszerrel, ami a készülő előadás és hogyha az, ha az jó és el tudod mondani ezt a készülő előadást az embereknek át tudod adni az elején akkor nem lesz probléma a díszlettel az, hogy bejátszod az egész színházat az, hogy a rendezés maga hogy alakul, azt az ember megálmodja vagy az hogyan van? én megálmodós vagyok, illetve kitalálós én nagyon keveset improvizálok mert hogy euh, mindig félek, hogy ezt tudom, hogy csinálni, és inkább ezt előre, ha me lehet, akkor... Melyik darab volt utoljára ilyen egész színházat bejátszós? De, amit csináltam. Igen. Puha. Hát ugye a Hamlet az ugye a nézetéren volt, tehát hogy együtt ott és az egész bejátszottuk, de így jelentésileg. Euh, Jaj, nem tudom. Fontos-e az, hogy a Vixinhaus közönsége ne lepődjön meg, mert amikor én voltam ott, akkor azért mindenkiben volt egy félsz. Hogy, ja Istenem, nehogy engem szólítson meg, nehogy rám nézzen, nehogy nekem aktív szereplő kelljen lennem. Nem, én nem szoktam a nézőket aktivitásra szólítani ilyen szempontból, azt, hogy használom a teret, vagy használom a nézőket úgy, hogy ők mutat, hogy ők jelentenek egy tömeget, ez egy másik kérdés. Én sem szeretem, hogy a nézőként nekem ész kell vennem egy előadásba, úgyhogy aktívan. De így is aktívan vesznek részt, nagyon remélem, de hogy nincsenek így felszólítva semmiféle cselekvésre. Kellene e nekem azt értenem, vagy tudnom, hogy miért énekelnek? Nem. Hol jött ez a képbe? De mondjak valamit, azért énekelnek, mert a bükknél bele írtam. Ezt az elnét konkrétan? Nem a zenét az, hogy énekelnek, a dalokat a büszmerézben. De maga a zene? Hát, hogyha a zenét vagy énekel, akkor az kell zenét szerezni. Tehát az darabunként más? Igen. Ki volt a zeneszerző? Bella Máté. Ő is egy régi darab? Né? Hát amennyire egy 26 évet. Hát úgy, igen, igen, igen, az életkorát azt lehetett látni. Bella Mátével először a magyar ünnepben dolgoztam, az Ávadapari darabban, és azóta így elég sokat dolgoztam vele. Neked egy relatíve fix társaságod van? Tehát olyan vagy, mint az Ocean 12-ben, amikor ennek bankot rabolnak, akkor mindenki tudja, hogy ki fogja fúrni a kasszát, ki lesz majd az, aki az autót vezeti, és az összes többi. Igen. Nagyjából egy nyelvet beszélek vagyunk. Ez hány ember? Hát ugye ez a koreográfus, mozgás -termező. itt nem volt, de a Ger, ugye, Krisztián, itt mondjuk a királyatile besegített, aki régebben volt a koreográfusom, a Mönce Robert, Bister, ez a nagy fruzina a jelmez, a Máté, a zene és valós fogja Mennyi idő után látja azt egy alföldi, hogy a dolog működik? A jó irányban vagyunk, azt lehet látni az elején, hogy sikerül -e, az egy másik kérdés. A hét-hét, mint egy darab kihordási ideje, mint egy gyereknél, az valójában azt jelenti, hogy a legvégén kész, mint ahogy semmi sincs kész, de végül is amikor te azt mondod, hogy jó irányba megy, az mit jelent? Hát, hogy, hogy az, amit szeretnénk, vagy az, amit szeretnénk, hogy jelentsen, vagy mutasson, vagy főfokában ott tart, de mondom, az egy másik kérdés, hogy ez aztán a végére sikerül -e mert bár nagyon sok mindenben el lehet csúszni az, hogy ne, tehát az látszik, hogy nem az erdőben megyünk ez általában be szokott következni, vagy vannak rémálmos időszakok? vannak rémálmos időszakok, ki lesz, vannak olyan időszakok mondjuk, hogy a bemutató előtt két-három héttel amikor vannak gócpontok amik én nem működnek tehát például a Anton végét az, most a vége azt szerintem a bemutató délutánján is még próbáltam mert abban mi volt a probléma? Azt itt a probléma, hogy nem azt jelentett, amit akartam. Valami, valami, valami nem volt pontos. Most talán Elmondod a különbséget? Hát ugye nagyon pontosan meg lehessen azt lehessen érteni, hogy miért mondja azt, hogy ilyen a király, hogy miért a, a robespierre jön ért, hogy a Robespierre letartóztatja, hogy de közben a lány úgy, a lányt úgy tartóztatják le, hogy azt mondja, hogy tessék, itt vagyok, vigyetek. Tehát ugye nagyon tehát, hogy azt jelentse, amit az ember akar. Abban az időszakban, tehát te végig kísérted az egészet, az utolsó főpróbákat is nézted? Persze. Persze. Most már készen van? Nincs készen. Még hozzá nyújsz, vagy már nem kell? Lehet, hogy hozzá fog még nyúlni, de az, hogy, hogy, hogy a saját, tehát egy előadás, ami magától elkezd fejlődni, az minél irányba vesz, ott kell lenni mert ilyenkor már ugye elkezdem maga is működni. Ilyenkor az ember megálmod egy előadás számot, vagy ez már nem foglalkoztatja? Ezzel nem Azt, hogy a nézőknek tetszik, az fontos-e vagy sem? Az nagyon fontos. Mit mutat a jelenléted, amikor ott vagy, akkor mit látsz, hogy mennyire tetszik nekik? Nekem nagyon tetszik. Nem tudom, hogy a tetszés otszolj rá iszonyatosan figyelnek. Iszonyatát ezer ember. Hihetetlen drámai ereje van. Igen. Tehát a, ahányszor a stól elmondja azt, hogy ezt nem merik megtenni. Én volt egy pillanat, amikor elsírtam magam, ez rám nem jellemző, különösen társaságban nem. moziban Mozibanos sötét van, e, itt annyira sötése volt, rám nagyon hatott a darab. Úgy tűnik, hogy az emberekre is hat. Valahogy értik. Értik, de az nagyon jó, tehát az sokkal jobb a tetszés mellett, hogy nagyon figyelnek, ugye, ugye itt ugyanúgy a nézőnek is dolgozniak kell, ez egy, ez egy nehéz, intellektusú szöveg, nincs, nincs benne sok akció ebben az előadásban, és nagyon figyelnek. Nagyon hogy nagy. érted, hogy nincsen benne sok akció? Az egész egy nagy akció. Ráadásul fantasztikusan van megrendezve, nem szeretnék egy Molnár Gá Péteri magasságba emelkedni, bár én azon kevesek közé tartozom, aki őszintén sajnálták, hogy meghalt, mert én, én viszonylag szoros kapcsolatban voltam bele, vagy megtisztelt azzal, hogy időnként beszélgetett velem. De az a ritmus, ami van benne, hogy hol, tehát ahogy hömpölyög, lassul és felgyorsul, az egészen zseniális. Én speciál eseménytelenek egy pillanatig nem éreztem a darabot. Nem azt mondtam, hogy eseménytelenek. Akció igen. Azért, érted, kiáll egy ember közép a szimbabéra, és 12 percig beszél. Igen. A társadalom... Na De olyan döbbenetes erővel beszél, hogy arra nem lehetne odafigyelni. Hát de ezt így esztinézhetnek. <gül> de azért, azért ugye az ilyen szempontból nem a mostanában klasszikus előadás, vagy azt gondoljuk, hogy a nézők nagyon fogják szeretni. De ereje van, mert azt gondolom, hogy a közvetet, hogyha a gondolatok valóban közvetítve vannak, és valóban tudja mindenki, hogy beszél, annak van a legnagyobb ereje. Az ember szomorú-e akkor, amikor egy darabot megrendez, és utána már csak néző maga is? Milyen egy darabról való leválás? vége hát, van egy szerelemnek. És a szerelem megmarad de az aktív része valahogy vége. Ami azt jelenti, hogy jön helyette egy új? Hát jön helyette egy új. És akkor most mi az új szerel? Mi a következő darab? Hát most mi a Mephistót tesszük át a végszínhezre, aztán pedig megyek új idékre a Hauptmann packányokat csinálom. Hát az majd nagyon érdekes lesz, meg fogom nézni még egyszer a Mephistót, mert tényleg nem szeretnék itt elemezni, de én a, én a Mephistót nagyon sok szempontból... Egy görcsös előadásnak találtam éppen az aktualitását, a, a Nemzeti Színházbeli Aktualitását tekintve. Ez pedig egy olyan oldott darab volt, ha ez egy megfelelő kifejezés, mint ahogy egy zongorista, aki úgy ura a hangszerének, ahogy senki más zongorázik. A, szerintem a Mephistovak kapcsolatos görcsök, görcsök azok a te görcseid. Lehet. Egyetlen nem volt görcsös előadás, és nem is görcsösen készült. Ha az öcsössen készült volna, akkor nem ilyen adás lett volna. Akkor sokkal inkább konkrét aktualizálások vannak benne. E, más típusú előadás, más helyzetben. Nem akartalak megbántani? Egyáltalán nem bántottál, mert beszélgetünk. Sajnos el kell, hogy váljunk, mert hogy uh, kiderült, hogy uh, nekem fél tíz után még két emberrel kell beszélgetni. Őszintén sajnálom, én teljesen oda voltam. Oda voltam és vissza. Most még egyszer oda vagyok és vissza, hogy beszélgettünk. És ráadásul nagyon jól elbeszélgettünk, anélkül, hogy hosszan beszéltünk volna a Nemzeti Színházról, a Csák Judit féle könyvről és az aktuálpolitikáról. Nekem egy-egy pillanatig nem hiányzott. Nagyon szépen köszönöm. Szia, szépen. További munkasikereket. Hello. Szia, Alföldi Robertet hallottak. És most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt! Haló! Hallo. Jó reggelt! Hallo én a nemes vagyok! Én meg azt mondom, hogy jó reggelt! Igen, én is jó reggelt! Most ez ilyen lassan megy a hang? Távolabbra ment Brüsszel? Nem az a baj, hogy, hogy egy percig belehallgattam a netten, és, és valószínűleg nem ott kéne hallgatnom, hanem a fülhallgatomban. Haló? Gondolkodom, figyelj, van ez itt. Vár sose fordul elő? De igen, de a mikrofon előtt ez nem mindig hasznos. <hazell> ez hogy érted? Hát a hallgató azt is hogy kitört a világháború. Engem úgy tanították még a rádióban, hogy ha három másodperccel hosszabb a szünet, akkor a hallgatónak az a kényszer képzelete hogy lebombázták az adót, és, és, és nincs, nincs adás. De terül nekem a lányom jut az eszembe, aki egyszer összeszólalkozott még a régi iskolájában egy fontos emberrel, most nem mondanám, hogy kivel. Szintén erről volt szó, megkérdezte az illetőtől, hogy mikor született, és akkor mondott egy nagyjából hasonló választ, mint amit te mondtál, amire azt mondta a lányom, hát ez nem tegnap volt. Szóval sok minden megváltozott azóta. Ez igaz. Minden nekünk jó személyes viszonyunk van, pontosabban mondva egyetlen van személyes viszonyunk, ami az én esetemben nagyon fontos, mert az, az egy egészen másfajta közeget biztosít, mint amikor az ember csak és kizárólag e, valaminek a kapcsán beszélget mással. E, mondom, hogy múltkor többen aggódtak, amikor 56. október 23-a kapcsán én e, az édesapádról kérdeztelek, de egy nagyon érdekes beszélgetés született, és... Többen azt kérdezték tőlem, hogy vajon te milyen mértékben voltál felkészülve az akkori kérdésemre, és hát mondtam, hogy nagyjából annyira, mint az összes többire nem szoktunk egyeztetni. Ez most csak annak aprópóján jutott az eszembe, hogy kaptam egy e-mailt, ami arról szól, hogy te a Klubrádió eh, brüsszeli tudósítója vagy, és vajon ebben az áldatlan helyzetben a, a Klubrádió hogyan fizeti a brüsszeli tudósítóját, de azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot vele, ha, el, vagy ha ez elmondható, mert, mert, mert ha, ha akarsz erről beszélni. Nem, erről nem akarok beszélni. Azt hiszem, ennek nincs, nincs igazán jelentősége. Tehát ez, ez rám tartozik meg esetleg a rádióra. De azt hiszem, hogy nem. Tehát ez egy olyan irányba viszi el a dolgokat, ami, amely irány nem vezet sehová. Szerintem, és még egy van. Szóval én nem tartottam be a rádiószabályoknak azt a részét soha, hogy amikor közrádiós voltam, hogy nem nyilatkozhatok mondjuk Más ez lett volna a következő kérdés. Igen? Igen, tehát mindig elmentem, mindig mindenről beszéltem, nem is kértem engedélyt, Ez utólag tudom, hogy ez, ez körlethasználat volna velem szembe. Egyet azonban betartottam, a saját rádiónról nem beszéltem soha. Mert Kül... nekem a saját rádióban, ha beszélni kell, akkor ott bele a mikrofonba az, az vagyok én, nekem nem hátulról kell. Szóval... Könny volt-e ezt megállni annak idején a Magyar Rádióban? Abszolút. Abszolút. Tehát végül is, de nem is éreztem feladatomnak. Tehát én egy külpontika űjságíró vagyok. Most miért, miért is beszéljek én a, a Magyar Rádió, az akkori közrádió belügyeiről, a, a Paul lendvainak a sajtóklubjába, hova meghívtak esetleg? Hát mi, miért? Nem. Ö, illetve... aztán ezeket a meghívásokat ki is hagytad? De hogy hagytam ki. Tehát elmentél? Hát ezek már... Persze, de ezek már régen voltak, hát azért ezt az, hagyjék hozzá. Utoljára a, a, a Paul André akkor hívott meg, amikor még valsói tudósító volt, hát ez nagyon-nagyon régen volt, most már éve. De azt akarom mondani, hogy azért nem, tehát nem, muszáj, nem muszáj az embernek egyrészt privatizálni se, mint tudósítónak, és másrészt nem muszáj ilyen erkölcsi magaslatokról beszélni, mert, mert, mert minden eset mindig konkrétan más. Igen, hívtak meg, igen, kellett a magyar sajtóról beszélni, inkább arról beszélnék, bár nem kérdezted, és ez, ez nem élik, hogy miért van az, hogy a magyar sajtó rádió az egész média egy ilyen helyzetbe került, mint amilyenben van, és én szerintem ebben szerepet játszik az, hogy a magyar politikai osztály, és most akkor ebben mindenkit belértek, tehát minden pártot, mindenkit, aki politikával foglalkodik. Nem érdekelt, sose volt érdekelt abban, hogy ez a rádió, vagy egy televízió, vagy a sajtó, vagy az a lapok tényleg egy komoly ellenőrző funkciót lássanak el, tényleg hatalmi ág legyenek. Ezt. Ebben azt hiszem, hogy egy egység volt, és ez meg is valósult. Nézzük a kelet-európai blokkot, független, mi szeretjük magunkat, nem Kelet-Európának látni. Kelet-Európában alapvetően más országokat tekintve alapvetően más a helyzet? Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, már amennyire van betekintésed? Lengyelországra van. A, a lengyel sajtót azt, azt néha követem is. Végis, mégis voltam a tudósító. Mindig így volt egyébként. Ez egy érdekes dolog. A lengyel sajtó, a lengyel média az a szocializmusban is jobb volt, mint a magyar. Szóval a, a politika a Rakovszkinak a lapja, heti lapja, az egy nagyon komoly lapot. Noha, ha úgy tetszik, egy pártlap volt, de mégis. Ez egy, ez egy komoly szakmai színvonalat jelentett. Nem beszélve a nem pártlapokról, Lengyországon mindig volt komoly erős katolikus sajtó, volt hát így, úgy, de mégis. De most akkor utólag mit kezdjünk azzal a Magyar Rádióval, aminek állítólag a a 80-as évek második feléig a legnagyobb volt ma Magyarországon? Ez igaz. És ennél büszkés vagyok, hogy én akkor ott voltam, vagy ott lehettem, de ettől még azt kell mondanom, hogy a, hogy a, a magyar rádió az egy nem véletlenül az, a presztízs azért volt nagy, mert az adott magyar sajtóviszonyok között, ha úgy tetszik, a legjobb, vagy az egyik legjobb volt, de ettől még a lengyel sajtó, a lengyel rádió jobb volt. Tehát, Beleértve, hogy azt mondod, hogy ott a körülmények szerencsés egybejátszásáról volt szó is, hisz akkori kormányunk és pártunk se akarta az, hogy a Magyar Rádió olyan erős legyen, mint amilyen volt. Igen, a lengyel se akarta, ezt, ezt, ezt nehéz eldönteni, hogy miért van így. Engem inkább az érdekel, hogy a, a rendszerváltás utcán, hogy akkor miért volt ez volt a kegyelmi állapot, amikor tényleg a sajtórányok a televízió egy, egy komoly szerepet játszott, amikor, amikor az emberek odafigyeltek rá, amikor tényleg olyan szerepe is volt, hogy, hogy akár kormányt is buktathatott, vagy, vagy legalábbis népszerűséget rombolhatott. Tehát amikor még nem volt egyértelműen propaganda eszközként kezelve, és most nem is az az érdekes, hogy a, az illetők beállnak-e sorba vagy sem. Az egész mainstream, az egész úgy néz ki, hogy hogy az újságíró az, az, az Magyarországon ma nem egy, nem egy független önálló tényező, És az újságírót nagy újval írom, tehát nem egy embert. Tulajdonképpen nincs az a, az a kontrollfunkció, funkciója, amitől a Németországban megvan. És erre nekem nem mondja senki, hogy ez azért van, mert hogy a kereskedelmi rádiók, meg a kereskedelmi tévék, meg, meg hogy a, a lapok, meg hogy ez kereskedelmi, nem, ez nem így van. Ha van egyfajta egy, egy, egy fajta etos, ha van egyfajta szerepe, akkor ebbe a kereskedelmeknek is beállnak. hogy mondjak egy példát, amikor megjelent a kereskedelmi televíziózás Németországban, elég későn volt, tehát nagyon sokáig ellenállt a, a, a rendszer, akkor attól... De akkor már mondd meg, hogy mikor áll, meddig állt előn. Ez Ez a 70-es években volt. Most az pontos nem emlékszem. Okay. emlékszel. Hát kicsi, hát gondold meg Amerikában, meg máshogy, meg már réges. Kereskedünk el a És akkor mindenki attól félt, hogy mindenki lement kutyába. És valóban a, a szórakoztató rész tényleg lement kutyába. Egy ideig, egyébként ez, ez, ez visszaállt, tehát az már nem olyan, de egy ideig tényleg ilyen, ilyen nem tudok hogy ott van, és műsorok, meg nem is tudom, mit mentek szórakoztatás szinten. De egy dologban nem mente senki kutyába. Tudni, a TV a két nagy tévéadó, hiradója, az ARD és a CVS nek a, a tágessé és a Hajte, az továbbra is megmaradt egy nagyon komoly szinten. Az emberek továbbra is a tágességet és a hajte tehát a hivatalos, ha úgy tetszik, közszolgálti televízió kiradóját nézték, és Ebből az következett, hogy egy idő után a kereskedelmieknek is a híradó szintje beállt egy, egy elfogadható színvonalra, tehát nem a két lábú borjú és a mindenfajta egyéb ilyen bulvár dolgokkal kezdték. És a mai napig magasabb a szintje a, a, az ottani hírszolgáltatásnak, ha úgy tetszik egy kis közszolgálati etoszt beszivárgott a kereskedelmekbe, és nem fordítva. Ez, ez azért egy érdekes dolog, és ennek, ennek szerepe van, ennek jelentősége van, és ennek az jelentős van arra is, hogy milyen a, a német politikai közélet, hogy nem milyen a német társadalom. Mi az, ami itt most van a termeglátásod szerint? Magyarországon? Uh -huh. Egy nagyon furcsa egy de, de tényleg én azt hiszem, most én egy hallgató fülével hallgatom saját magamat, és azt mondja az illető, hogy ott él ez a pasi Brüsszelben, korábban Marvidban, Moszkvában, állandóan ott van külföldön, élvezi a külföldi létnek a gyönyöreit, és akkor itt osztja nekünk az észt, hogy mi van itthon. Szóval én nem mondom, hogy nekem nem lehet ez véleményem, van is véleményem, de azt hiszem, hogy nem igazán fontos az, hogy én mit gondolok Magyarországról. Szerintem fontosak, hogy mit gondolok, a az országokról, ahol most vagyok, vagy ahol éppen most vagyok, és, és hogy, hogy ebből vonják le azt a következtetést, hogy mindegy ilyen kicsit közvetve, hogy akkor most a, a magyar viszonyokat hogy látom. Én azt hiszem, hogy a dolgok mindig alapvetően másképpen történnek, mint ahogy az emberek előre látják, vagy, vagy hiszik. Tehát az a, az a vita, az a konfliktus, ami ma van, az, az már holnap egészen más színbe fog föltűnni és holnap után meg, meg véképp. Én vissza -e gondolok arra, hogy mi volt tíz évvel ezelőtt Magyarországon, mi volt tíz évvel ezelőtt a probléma, mi voltak tíz évvel ezelőtt a, a közbeszédnek a, a, a legfontosabb elemei, hogy, hogy te miről vezettél műsort akkoriban, hogy, hogy kik voltak a szereplők, és hogy azokat hogyan értékeltük, milyen világ volt, összeséget hasonlítani a maival, biztos, hogy nem hitted, és nem hittük, hogy, hogy az lesz, ami ma van. Egyet elmondhatok, nagyon szomorú vagyok. A szomorúságnak mi az oka? Hát én nem azt látom, hogy Magyarországon a magyar társadalomban, és most hangsúlyozom a magyar társadalomban jó irányba mennek a dolgok. Én kevésbé tartom fontosnak, azt, pedig hát ez a szakmám, hogy mi van konkrétan a, a médiában, hogy mi van a politika szintjén. Én, én attól félek, hogy a társadalomban mennek végre olyan folyamatok, amelyek, amelyeket hát azt hittem, hogy nem lesznek. Hát gondoljunk bele, hogy milyen volt ez a magyar társadalom rendszerváltás előtt, alatt, után. Tehát milyen volt a tolerancia szint, milyen volt az, hogy, hogy mit lehetett mondani és mit nem, mi számított politikai a tabunak, mi az, ahogy lehetett beszélni és nem lehetett beszélni, és most nem a szabadságfokról beszélek, hanem arról, hogy a társadalom maga nem viselte el. Tehát emlékezzünk vissza, hogy, hogy amikor uh, most politikai példát fogok hozni, szégyellem magamat, de, de hát azért érthető amikor csurka először ilyen um, finom utalásokat tett, hogy akkor mindenki, hogy fölhördünk. Na hol van ez az inger küszöbb mamá? Mi Méterekkel magasabb. Tehát nem, nem jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, de én most a társadalomról beszélek. Tehát aztán azt lehet elemezni, hogy ezen kidolgozott és ki a hibás, de az biztos, hogy jó, hát én azok kevesek közé tartom, akik veszik maguknak a bátorságot, de nem azért, mert erre valaki feljogosította őket, hanem mert jobb a lelkem, hogyha ezt a mércét a Duna bizálásával a szó átvit értelmében, most nem a Duna bizálásáról van szó, természetesen mutatom az embereknek, és mutatom a tolerancia szintjük változását, függetlenül attól, hogy mindig más ügyről van szó, és ebből adódóan ez egy nagyon relatív dolog. Milyen volt Szlovákiában? Még nem voltam. Azt hiszem, hogy en elnézted ott a dátumot, tehát én ezen a hétvégén fogok menni szlovákiaan. Vaj, értem. Mind a ketten a honpolával, hogy te már ott voltál? Nem, nem ezen a héten fogok menni, és, és biztos, hogy jól fogom magam érezni, és azt kell mondjam, hogy például ez egy érdekes dolog, nem ismerem a szlovák politikát, nem ismerem a szlovák társadalmat, semmit sem ismerek szlovákjáról, csak mint egy turista ott vagyok évente kétszer, és, és Mászkálok. De az az érzésem, hogy az embereknek a hangulata. És most nem az életszínvonalról beszélek, meg, meg, meg nem a politikál, az általános hangulatok. Az az érdekes hogy én a hétvégén a lányommal elutaztam, és Egerbe voltam, én abból semmit nem éreztem, ami a mai műsoromban benne volt. Tehát az is egy hihetetlen dihotómia, amit nagyon nehéz megélni, hogy én ott Egerben nem csak azért, mert a lányommal voltam, hanem ahol megfordultam, ott békesség volt, és és e, nem volt semmi okom arra, hogy e, tehát önmagában ezt a harci hangulatot felidézni, ami itt látszólag van, mert hogy ebben semmi harci hangulat nincs. Tehát, hogy ez is egy nagyon fura dolog, hogy az ember ezt e, e, hogy állítja elő, illetőleg, hogy mi szükség van arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljen az ember, miközben adott esetben egerben a hétköznapi utcán sétálva ezek a problémák nem jönnek szembe. Azt árulod el nekem, hogy te tapasztalsz-e olyasmit Brüsszelben látogató politikusoknál, legyenek azok magyarok vagy bármilyen más nációbeliek, hogy másféleképpen viselkednek, mint otthonaikban. Mert hogy ez, ez is egy visszatérő kérdés, hogy általában az ellenzék olyan módon viselkedik a mindenkori kormánypárt szerint Brüsszelben, hogy mint aki ki akarja járni mindazt, amit egyébként a, haza, a saját hazájában neki nem sikerült. Hát pont az ellenkezőt látom. Tehát a, a hazai táncrendet formailag betartják mindenki. De, de úgy a fejekben azért, azért szerintem egész más van. Tehát én... De most az összes országról van szó? Nem, nem a magyarokról beszélek. Tehát az ott esetben a, a szerintem a magyar, az itt dolgozó magyarok, azok. Ö, sokkal egyneműbben látják a magyar viszonyokat, sokkal kevésbé. És, ö... de ebből a szempontból én mint a salamon, Béla, hogyha te kinyitnád a szám. ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek mesélni? Egy kicsit ilyen is van, bár azért, hagyd tegyem hozzá, nem vagyok olyan régen, itt nem ismerek olyan sok embert, nem ismerek olyan sok magyar, de az biztos, hogy a, hogy a, a közeg, tehát a helyszín, ahol vagy, az hat. Tehát, tehát azért azokat a hülyeségeket, tehát azokat a tényleg, tényleg hagyament dolgokat, amelyeket ö, Magyarországon néha el lehet adni, azért azért nem áll elő senki, egy egymás között. Persze, amikor hazafelé beszél, akkor igen, akkor, akkor mindenki mondja. De hát azért ö, most mondok egy példát, tehát az a szó, hogy rezsi csökkentés, vagy zsiharc. Hát azért az itt brüsszelben, hát, komoly emberiet azért nem mondni. Tehát hát, ha, ha nyilatkozik hazafelé, biztos, biztos mondja, de azért azt nem tudom elképzelni, hogy itt valaki előre Szóval ha, egy kicsit furcsán néznének rá. Miről szólnak Belgiumban, teg, vagy miről szóltak tegnap a lapok, vagy ma, ha már láttad őket? Ma még nem láttam. Hát, hát az igazság, hogy, hogy a belga lapokat viszonylag keveset, meg meghoz lepődni még, még mindig ilyen reflexből a spanyol lapoktól vagy az El Paiszt sem, ez egy jó lap. Tehát nem azért olvasom, nem csak azért olvasom, mert a spanyolos... Visszahúz a szíved? Igen, vissza is húz meg. Ez is egy olyan dolog, az ember szívesen olvas egy jó lapot. Egy jól szerkesztett, jó lapot. Tehát én nagyon sokszor, az nem csak azért olvasom, én például hosszú-hosszú éveken keresztül, de az a hosszú éve, így tizedek, gyerekorondok, ezben figyelt olvastam. És... Nem csak azért olvastam, mert érdekelt Németország, nem csak azért olvastam, mert érdekelt a dolgok, hanem mert, mert jó érzés volt egy, egy jó lapot olvasni. Amit tehát az, az elektronikus médiára mondtál korábban, az állam hazai nyomtatott sajtóra is? Már ami a színvonalát illeti? Igen, igen, Na, azt hiszem igen. Én azt hiszem igen, és. És miről ír az El -Pais? akkor beszéljünk erről? A magyar nyomtatott sajtóról? Nem. Miről ír az El Pais? Nem hiszem, hogy az El Pais -a, a magyar nyomtatós sajtóról írna. Hát az El, az El Pais, ugye, ö, hát a mai El Pais azt, azt véletlenül megnéztem arról a bánya szerencsétlenségről ír. Ö, és hát ez is érdekes egyébként, hogy hogyan kezelik a katasztrófákat. Tehát, ö, Én le vagyok maradva elnézést, hol volt bánya katasztrófa? A volt, hat bányász meghalt, Többen megsérültek. Hol? Nem. Elnézést ö, Hát az az bánya vidéken. Uh -huh. De ö, nem ez az érdekes, hanem, hanem és, és most nem csak ez a katasztrófa, általában a katasztrófá, tehát most nem tudok jobb mondani, méltósággal és felelősségteljesen kezelik, akkor is, amikor egy ilyen van, meg amikor volt ez a, ez a borzasztó vasúti szerencsétlenség. Ott végül is mire ítélték a mozdonyvezetőt? Szerintem még nem itt értékkel. Szerintem még, még, vagy legalább, vagy akkor nekem elkerült a figyelmemet, tehát nem láttam, hogy... Sza milyen a téma és <hállt> Hát nem sütöget senki semmilyen pecsenyét. Ö, ez is érdekes, tehát, aki a központban van, az az áldozat, meg az áldozatok. Ö, mindig van egy, van egy ilyen alapan, tehát ilyenkor, ilyenkor tényleg van egy ilyen, ilyen nemzeti egység, nem tudok jobb szót mondani. Tehát a királytól, a, nem tudom, medd, medd, oda mennek az emberek. Egyébként is, hát van valami szolidaritás, ez Magyarországon mi történik, hogyha ha például meggyilkolnak valakit, egy, egy, egy nagy porc felverő gyilkosság van, akkor, akkor elkezdődik, a, hát nem tudok jobb szót mondani, a, a gyűlölködés és a lincsangulat kialakulása. Spanyolországban majdnem minden nap, vagy minden más nap van olyan, amit úgy szoktak mondani, hogy gendergyilkosság, tehát, hogy, hogy, hogy valakit azért, azért ölnek meg, nem nő, tehát a féltékeny férje, a gyomö, tehát a családonbeli előszak és a nagyországban. benne van a televízióban, és utána mindig tüntetés van a nő mellett, tehát, nő sem erőle, tehát a tettestről nem esik szó hanem kiáll mindenki és azt mondja, hogy én is, én is az vagyok, mint te. de amikor meggyilkoltak egy, egy, egy, egy kislányt, vagy tehát hasonló esetek voltak, akkor mindig van egyfajta szolidaritási effektus, de ez mindig az áldozatra irányul, és, és nem a józ nem arra, hogy a gyilkosta, most akkor az hú, azt cét kell tépni, és, és mindenki följön a figyelmet, ez egy társadalmi jelenség, és tényleg küzdeni kell a nemek közötti erőszak ellen és akkor kiállnak az utcára, és akkor Némán tüntetnek, és, és, és Néma szolidaritás van egy téren. Azt kérdezem tőled, hogy Spanyolországban rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, de a hazai helyzet analógiájára kérdezem, mint hogy nálunk se volt mindig így. E a botrány témák mennyi időnként váltogatják egymást? Mert épp legutóbb egy társaságban arról beszélgettem, hogy egy-egy téma három napig tart, mert aztán jön egy újabb, aztán, hogyha a süket csönd van, akkor lehet, hogy az egyik visszatér, mint egy százrétű gyomorból, de ez teljesen kiszámíthatatlan. Hát ez a jó sajtónak a, a tulajdonsága, hogy nem engedi el. Tehát, tehát nem azt nézi, hogy most ez egy új dolog, ahogy ugye kollégám hallhatatlan szavaival mondjam, ez egy új nógum, hanem fogja magát és azt mondja, hogy hát kérem erre még nem kaptunk választ. Ez addig, ügy, ameddig nem oldottuk meg. És búzdogként rajta van. Hát ha, ha nem ez lenne, akkor nem lett volna vatergét, ügy, mert, mert hát akkor elalszik, és aztán most már unalmas. Nem. 25-ször meg. Beleértve egyébként, hogy a spanyol vagy a belga belpolitika tud ilyen ütemben témákat gyártani? Én Pontosan a... nem témákat gyártani, hiszen nem ő gyártja a témákat, hanem hogy ilyen mértékben kerülnek elő történetek, aztán egy másik kérdés, hogy aztán milyen mértékben habosítja azt a sajtó. Igen, igen. Szóval ez, azért, azért, ez egy furcsa virág. Most akkor visszatérünk a spanyolra, ez egy furcsa világ, Tehát ott, ott még ugyanaz a botrány, amiről egy fél éve beszélgettünk, hogy, hogy hát úgy néz ki, hogy a néppártnak a egész egész hát, Ennyi szóval szólva kis... kapott. A, igen. A, igen pénzeket kapott a pártpénztárostól, aki most ugye a bíróság előtt áll. Ez tovább is téma, ez, ezt nem hagyták el aludni. Most más kérdés, hogy a, hogy a politika, tehát hogy a, a pártpolitika az, az rárepüle vagy sem. Úgy néz ki, hogy erre most nem nagyon repül rá. Tehát bizonyos dolgok háttérbe szorítják. Például ez is érdekes, hogy amikor a katalán válság éleződik, mint ahogy mint, éleződik, és egyre, egyre szörnyűbb és királtáslan robba a helyzet, akkor azért a az ellenzék azt mondja, hogy na jó, hát vannak fontos és még fontosabb dolgok, de hát ez azért egy fokkal még fontosabb, hogy az ország szépes vagy sem. És akkor ez ügyben, most akkor beszéljünk erről, és akkor egy picit szorítsuk hátra azt, ami egyébként propagandistújú, hogy, hogy hol az orzsó. Itt el kell, hogy köszönjünk, mert eljött a hírek ideje. Mikor mész Szlovákiába akkor pontosan hánytól hány, hány, hány vagy péntektől vasárnapig, vagy? Végén csütörtöktől vasárnapig leszek. Mikor? Csütörtöktől vasárnapig. Jó, tehát a ked nincs veszélyben. Nincs Nagyon szépen köszönöm, szia Gábor! Ja, viszont Önök nem is Gábor hallották Brüsszelből. Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános.